9. Ціпок Джанз дзвінку брязка в металеві схійці. Невдовзі цей звук перетворився на метроном, який відлунював час їхнього спуску, завдавав музичний ритм відлуню на сходах надто залюднених, наповнених енергією недавнього очищення. Здавалося, всі, крім цих двох, рухалися вгору. Вони проштовхувалися проти течії, стикаючись з ліктями з людьми, які гукали «Добрий день, пані мер!», а потім кивали Марнзу. Джанс читала по їхніх обличчях, їм хотілося назвати заступника шерифом, але вони стримували це бажання, пам'ятаючи про жахливий випадок, завдяки якому він дістав можливість підвищення. Скільки поверхів плануєш подолати? спитав Марнс. А що ти вже втомився? Джанс глузливо глянула на нього і побачила, що він теж посміхається, приховуючи це під кошлатими вусами. Спуст не проблема для мене, а ось підніматися ненавиджу. Їхні пальці на якусь мить зіткнулися на закрученому поруччі гвинтових сходів. Рука Джанс затрималась, а Марнс простягнув свою вперед. Хотілося відповісти, що вона зовсім не стомилась, але й справді раптом відчула себе виснаженою, радше духовно, ніж фізично. Промайнули тіні давніх мрій з наївних молодих років, і вона уявила, як Марнс підхоплює її на руки і зносить сходами вниз. Тоді можна було б розслабитись і позбутися влади та відповідальності, покластися на силу іншого, не маючи потреби розвивати в собі нелюдську витривалість. Це був не спогад із минулого. Це було її можливе майбутнє, яке так і не настало. Джанз відчула провину за саму лише думку про це. Їй здалося, що поряд стоїть чоловік, привид, стривожений її думками. «Мер, скільки поверхів?» Вони спинилися і притиснулися до поруча, пропускаючи носія. Джанс упізнала хлопця, то був Коннор, ще підліток, але вже з міцною спиною і твердою ходою. Він тримав на плечах кілька зв'язаних до купи мішків. Його обличчя скривила гримаса, не в тому чи боля, а роздратування. Хто всі ці люди, які раптом заповнили його сходи? Ці туристи. Джанс хотіла сказати щось підбадьорливе і якось подякувати за роботу, непосильно для її старечих рук і колін, але він уже промчав на своїх міцних молодих ногах, поніс їжу та інше необхідно найнижчим поверхам. Його стрімку ходу стримував лише потік людей, які повільно сходили на гору, щоб хоч кутиком ока глянути на широкий зовнішній світ, який від учора можна бачити чіткіше. Вони з Марнсом спинилися між двох прогонів, аби перевести подих. Марнс простягнув її баклагу, вона з вічливості зробила ковток і повернула її. Я б хотіла сьогодні пройти половину шляху, нарешті відповіла мер. Але дорогою зробимо кілька зупинок. Марнс і собі ковнув та почав закручувати накривку. Дім кличе. Щось таке? Хочу зайти в пологовий будинок на 20-му. Марнс засміявся. Поцілувати немовлят. Мер, вони не голосуватимуть за тебе. Принаймні, поки ти житимеш. Джанс не сміялася. Дякую, відповіла вона з нотками вдаваної образи. Але ні, немовляд, я не цілуватиму». Вона відвернулась і покуркувала далі. Марнс рушив слідом. «Не подумай, що я не довіряю твоїй професійній думці про цю Джулс. Увесь час, поки я була мером, ти завжди обирав найкращих». «Навіть?» – перебив Марнс. «Особливо його», – сказала Джанс, здогадуючись, про що він думає. «Він був гарною людиною, але мав розбите серце. Це навіть найкращих тягне на дно». Марнс буркнув щось на знак згоди. Тоді що ми робитимемо в пологовому будинку? Ця Джульєта народилася не на недвадцятому, як я пригадую. Так, але там зараз працює її батько. Я подумала, раз ми все одно там проходитимемо, чому б не познайомитися з ним і не дізнатися щось про його доньку? Що б батько розповів нам про її моральні якості? Засміявся Марнс. Не сподіваюся отримати неопереджену думку. «Гадаю, ти будеш здивований», – мовила Джанс. «Я попросила Еліс скопнути трохи глибше, поки збирала речі. Вона знайшла дещо цікаве». «Справді?» «Жул'єта не використала жодної заробленої відпустки». «Це не диво для працівників машинного відділу», – відповів Марц. У них багато понаднормової роботи». «Джулс не тільки не виходить звідти. До неї також ніхто не приходить». «Я досі не розумію, куди ти хилиш». Джанс почекала, поки повз них пройде сім'я. Хлопчик, якому було з вигляду років шість чи сім, сидів на плечах у батька, нахиливши голову, щоб не вдаритися лобом об перекриття. Мати йшла слідом зі спальним мишком на плечах, колисала на руках сповити немовля. мовля. «Ідеальна сім'я», – подумала Джанс. «Заміна тим, кого вже не стало. Двоє за двох. Саме для цього і придумано лотерею, яка часом спрацьовує. Що ж, поясню тобі». Сказала вона Марнзу. Хочу знайти батька дівчини, подивитися йому в очі і спитати, чому майже двадцять років, відколи його дочка перебралась у машинний відділ, він не навідував її. Жодного разу. Вона озирнулася на Марнза і побачила, як він спохмурнів. І чому вона жодного разу не піднялася, щоб навідати батька? Додала Джанс. Потік людей порішив, коли вони спустилися нижче десятого поверху. Проминувши верхні житлові рівні, і з кожною сходинкою Джанс із острахом думала, як повертатиметься назад. Це була легша частина шляху, нагадала вона собі. Спуск скидався на розкручування сталевої пружини, яка штовхала її вниз. Вона подумала про свої жахливі сни, у яких тонула, безглузді життя, якщо враховувати, що вона ніколи не бачила такої кількості води, аби пірнути, не кажучи вже про те, щоб діставати ногами дна. Але це були сни з тієї ж серії, що й про падіння з великої висоти, певний спадок з іншого часу, уривки, які блукали в кожному сонному мозкові, мовби нагадуючи, ми не повинні так жити. Тож спуск, оця спадна спіраль, дуже нагадувала про те, як вона поринала в вісні під воду. Глибина була невблаганна і нездоланна. Жінку, мовби, тягла донизу тяжка ноша, а ще усвідомлення того, що вона ніколи не зможе видряпатися назад, нагору. Вони проминули текстильний відділ. Рівень, заповнений різнокольоровими комбінезонами, звідси надійшли її мутки пряжі. Тут пахло хімічними барвниками. За прорізаним у бетонних блоках віконцем віднілися полиці продовольчої крамнички. Нею нишпорили стомлені туристи, і прочани спустошували полиці, хапаючи все підряд. Кілька носіїв піднімалися сходами з важкою поклажею, силкуючись задовольнити попит. І Джанс усвідомила страшну правду про вчорашнє очищення. Варварська традиція не лише знімала психологічну напругу і давала можливість чітко бачити зовнішній краєвид. Вона ще й зміцнювала економіку бункера. З'являвся привід для подорожі. Пожвавлювалася торгівля, і поки ширилися чутки, а сім'ї та старі друзі зустрічалися вперше за кілька місяців чи навіть років, бункер наповнювався життям. Неначе старече тіло потягувалося і розминало суглоби, розганяючи кров до кінцівок. Немічний організм знову оживав. «Мер!» Вона озирнулася і побачила, що Марнз майже зник з поля зору за верхнім прогоном. Вона спинилася, зачекала, поки він поквапливо не здежине. «Повільніше!» – попросив він. «Я не встигатиму за тобою, якщо ти так бігтимеш!» Джанс перепросила. Сама не помітила, як пришвидшила крок. Коли зайшли в другий житловий блок, що починався на 16-му поверсі, Джанс розуміла, що не була на цих рівнях майже рік. Тут тупотіли сходинками маленькі ніжки, інколи застрігаючи в натовпі дорослих, які рухалися повільніше. Початкова школа для верхньої третини була розташована якраз над пологовим будинком. Зважаючи на галас і біганину, заняття сьогодні скасували. Причина подумала Джанс у тому, що по-перше небагато учнів з'являться в школі, адже батьки взяли дітей з собою подивитися на оновлений краєвид, а по-друге, чимало вчителів також хотіли піднятися на гору. Вони проминули сходовий майданчик біля школи. Намальовані крейдою прямокутники для гри в класики були затерті сотнями ніг, які пройшли тут удень. Діти сиділи, схопившись за поруча, виставивши худі колінця та, розмахуючи ногами, а їхні верески, веселі вигуки, стишувалися до таємного шепоту, коли з'являлися дорослі. «Добре, що ми майже прийшли. Мені треба перепочити», – сказав Марнс, коли спустилися ще одним прогоном і опинилися біля пологового будинку. «Сподіваюся, цей тип буде на місці». «Буде», – запевнила Джанс. Елі стелефонувала йому з мого офісу, попередила, що ми прийдемо. Вони протиснулися крізь натовп на сходовому майданчику і полегшено зітхнули. Коли Марнс передав Джанс свою баклагу, вона зробила кілька великих ковтків і глянула на своє відображення у вигнутій поверхні. – Маєш чудовий вигляд, – сказав заступник. – Як і належить меру. Він засміявся. – Навіть краще. Джанс здалося, ніби в його старечих карах очах спалахнула іскринка. Та, можливо, то був лише відблиск баклаги, яку він саме підніс до вуст. «Двадцять рівнів за трохи більш, ніж дві години. Не рекомендую дотримуватися подібного темпу, але радий, що ми вже так далеко». Він витер вуса і спробував покласти баклагу в наплічник, не скидаючи його зі спини. «Давай допоможу», – запропонувала Джанс. Забрала в нього баклагу і поклала в зовнішню кишеню наплічника, зроблену з сітки. «І тут говорити моя» нагадала заступникові шерифа. Марн у відповідь підняв руки з розкритими долонями, мовляв, іншу йому і на думку не спадало. Він пройшов уперед і наліг на стулку важких металевих дверей. Звичного репіння іржавих петель попри всі очікування не почулося. Тиша здивувала Джанс. Вона звикла чути репіння старих дверей на всіх поверхах бункера, коли їх відчиняли чи зачиняли, як на горі, так і внизу. Всі ці двері здавалися чимось подібним до тварин на фермах, Їхнє репіння гучно лунало завжди, що й на хтось їх торкався. Але ці петлі були змащені, і їх сумлінно доглядали. Плакати на стінах приймальні закликали до тиші. Поряд із написами були намальовані пальці, прикладені до вуст і перекреслені косою рискою розтулені роти. Очевидно, у пологовому відділенні дуже суворо дотримувалися вимоги зберігати тишу. «Не пригадую, щоб останнього разу, коли я сюди заходив, знаків було так багато». Прошепотів Марнс. «Можливо, ти тоді відволікся й не помітив?» – відповіла Джанс. Доглядачка визирнула до них із заскленого віконця, і Джанс штовхнула за ліктем. «Я мер Джанс до Пітера Ніколза», – сказала вона жінці. Доглядачка за віконцем і оком не змогнула. «Я знаю, хто ви. Я голосувала за вас. О, ну звісно. Що ж, дякую вам. Прошу, зайдіть сюди». Жінка натиснула кнопку в себе на столі, і двері біля неї тихо задзирщали, прочиняючись. Марнс штовхнув їх, і Джанс пішла слідом. Будьте ласкаві, надягніться. Мідсестра на ім'я Маргарет, згідно з написом, зробленим рукою на її комірці, простягла їм два акуратно складені білі халати. Джанс узяла обидва і передала один Марнсу. Речі, можете залишити тут. Маргарет не можна було відмовити. Джан звідчула, що опинилася у світі цієї набагато молодшої за неї жінки і стала її підлеглою, коли прийшла крізь ці двері під їхнє легке дзижчання. Вона прихилила ціпок до стіни, скинула на плічник і поклала його на підлогу, а потім натягнула халат. Марнз ніяк не міг упоратися зі своїми, Маргарет довелося допомагати йому, притримуючи рукави. Він надігнув халат на джинсову сорочку і розкинув руки, тримаючи кінці довгого, бавовняного пояса, ніби не уявляв, що з ними робити. Подивившись, як Джанс зав'язала свій пояс на вузол, він сяктак заплутав свій, щоб халат тримався купи. «Що?» – спитав спіймавши погляд Джанс. «Тому я й хожу з кайданками, так і не навчився в'язати вузли». «За шістдесят років», – протягнула Джанс. Маргарет натиснула іншу кнопку на столі і вказала на довгий коридор. «Доктор Ніколз на місці, я повідомлю, що ви йдете». Джанс пішла перша, Марнс рушив слідом. «Так важко повірити, що я досі цього не вмію?» «Насправді, я думаю, це мило». Марнс пирхнув. «Жахливе слово стосовно чоловіка мого віку». Джанс посміхнулася. У кінці коридору вона спинилася перед подвійними дверима і штовхнула їх. Приміщення було ледь освітлене, Джанс прочинила двері ширше, і вони з Марнзом увійшли до майже порожньої, та дуже чистої зали очікування. Жінка пригадала, як сиділа у схожій залі на середніх поверхах разом із подругою, чекаючи, поки ті віддадуть їй дитину. За скляною стіною була кімната з кількома дитячими ліжечками і колисками. Джанс поклала руку на стегно і намацала твердий вузол уже непотрібного їй імпланта, вживленого дівчинця, ще немовлям, та так жодного разу і не винятого. Жодного Пологовий будинок нагадав їй про все, що вона втратила, чим пожертвувала заради роботи, заради своїх привидів. У Пологовому відділенні було надто темно, щоб роздивитися, чи лежав у колись бодай один новонароджений. Звісно, їй повідомляли про кожні успішні пологи. Як мер вона підписувала вітальний лист і свідоцтво про народження кожному малюкові, але імена спливали з пам'яті, як і минулі дні. Вона рідко запам'ятовувала, з якого поверху батьки, і була то їхня перша чи друга дитина. Сумно визнавати, але ті свідоцтва стали просто додатковою паперовою роботою, ще одним механічним обов'язком. Поміж маленьких ліжечок рухалася темна постать дорослої людини. Світло з зали очікування виблискувало на затискачі планшетки і металеві авторучці. Тінь мала б бути високим чоловіком, не молодим, зважаючи на образи і повільне пересування. Чоловік неквапно схилявся над колисками, і два металеві зблизки зливалися в один, коли він робив нотатки. Закінчивши огляд, лікар перетнув кімнату і широкими дверима вийшов у залу очікування до Марнза і Джанз. Джанс зауважила, що Пітер Ніколас був імпозантним чоловіком, високими сторонками, але не таким, як Марнз, із його незграбною ходою. Статура Ніколаса свідчила про звичку до фізичних навантажень, які і в тих носіїв, що їх знала Джанс. Вони збігали вгору, перескакуючи через дві сходинки. Це здавалося природним, не наче ті хлопці народилися для такої ходи. Високий зріст додавав Ніколзу впевненості. Джанс зрозуміла це, коли взяла його простягнуту руку і відчула тверде стискання. – Ви прийшли, – просто сказав доктор Ніколз. Це була холодна констатація факту і з легким натяком наподав. Він потиснув руку Марнза, але дивився при цьому на Джанс. Я вже пояснив вашому секретарю, що користі від мене буде набагато. Я не бачив Джуліату відтоді, як вона 20 років тому стала тінню. Власне, про це я й хотіла з вами поговорити. Джанс озирнулася на мій кілави і легко уявила, як тут сидять дідусі, бабусі, тітки, дядьки, нетерпляче очікуючи, поки батькам віддадуть немовлят. Ми можемо присісти? Доктор Нікол скивнув і махнув рукою в той бік. Я дуже серйозно ставлюся до будь-яких призначень на різні посади пояснила Джанс, сідаючи поряд із лікарем. «Я вже в такому віці, що більшість суддів і правоохоронців, яких доводиться приймати на роботу, переживуть мене. Тому я обираю дуже ретельно». «Але вибір не завжди виявляється вдалим, чи не так?» Доктор Ніколс нахилив голову, але його худорляве, гладенько виголене обличчя не виявляло жодних почуттів. «Я маю на увазі, вони не завжди вас переживають». Джанс болясно ковтнула. Марнс заворушився на лаві поряд із нею. «Ви, напевно, цінуєте родину?» – мовила Джанс, аби змінити тему. Вона розуміла недвозначне зауваження лікаря. «А Джульєта дуже довго була тінію і обрала такий відповідальний фах?» Доктор Ніколс ківнув. «Чому ви з Джульєтою ніколи не навідуєте одне одного? Жодного разу майже за 20 років. Вона ж ваша єдина дитина?» Ніколс трохи повернув голову, перевів погляд на стіну. Джанс на мить відволіклась, побачивши ще одну постать за склом – медсестру, яка обходила ліжечка. Їхні двері вели, радше за все, в пологову палату, де якраз набиралася сили чергова породілля в очікуваної тієї миті, коли їй передадуть найкоштовніший скарб. «У мене був ще син», – сказав доктор Ніколс. Джанз мимоволі потягнулася до сумки, щоб дістати теку з досьє, але сумки поряд не було. Цю деталь вона випустила з поля зору. «Брат». «Ви не могли знати», – сказав Нікол, правильно розслумачивши подав на обличчя мера. «Він не вижив. Формально він навіть не народжувався. Лотерея перейшла до інших. Мені шкода. Вона здолала бажання нахилитись і взяти за руку Марнса. Десятки років минули звідтоді, як вони востаннє торкалися одне до одного навмисне, але раптова печаль, що розлилася з залою, мов би поглибила цю лакуну в часі. «Ми збиралися назвати його Ніколасом, так звали батько мого батька». Він народився недоношеним – 680 грамів. Клінічна точність, з якою лікар згадував деталі, додала суму ще більше. Хоча він і не дозволив собі вияву емоцій. Лікарі провели інтубацію, помістили його в інкубатор, але були деякі проблеми. Доктор Ніколс втупився в свої руки. Джуліті було тоді 13. Можете собі уявити, вона була так само захоплена, як і ми. Раділа, що матиме малого братика. За рік Джулієта мала стати тінню матері, яка працювала акушеркою. Ніколас підняв погляд. Не тут, а в старому пологовому відділенні на середніх поверхах, де ми обоє працювали. Тоді я ще був інтерном. А Джулієта? Джанс досі не розуміла зв'язку. Інкубатор вийшов з ладу, коли Ніколас, лікар, відвернувся і вже підніс руку до очей, але вчасно оговтався. Вибачте, я досі називаю його так. Усе гаразд. Мер Джанс тримала за руку заступника Марца. Вона не знала, напевно, коли і як це сталося. Лікар, здавалося, не помічав цього, або, ймовірніше, що йому було байдуже. Бідолашна Джульєта, він похитав головою. Вона замалим не збожеволіла. Спочатку звинувачувала роду досвідчену акушерку, яка вчинила справжнє диво і подарувала нашому хлопчикові примарний шанс на одужання. Я пояснював їй, гадаю, Джульєта знала це й сама, але їй потрібно було когось ненавидіти. Він кивнув Джанс. Знаєте, які дівчата в цьому віці? Вірите чи ні, але я пам'ятаю. Джанс силовано посміхнулася, і доктор Ніколс посміхнувся у відповідь. Вона відчула, як Марнс стиснув її долоню. Лише коли померла її мати, вона почала звинувачувати інкубатор, який зламався. Ну не сам інкубатор, а його ненадійність. Загальний стан гниття, до якого врешті-решту все приходить. Ваша дружина померла від ускладнень? Це була ще одна деталь, яку Джанс, певно, пропустила в досі. Моя дружина за тиждень після пологів наклала на себе руки. Знову та сама лікарська очужилість. «Цікаво», – подумала Джанс, – «це захисний механізм, який увімкнувся після тих подій через характеру. «Мені здається, я мав пам'ятати цю історію», – зауважив Марнс. Це були перші слова, вимовлені відтоді, як він назвав себе лікарем. Ну, я сам виписував свідоцтво, тому міг виписати будь-яку причину смерті, промовив лікар. І ви зізнаєтеся в цьому? здавалося, Марнз от, от підскочить на лаві. Джанс не могла навіть уявити, що він збирався зробити, вона стиснула його руку, притримуючи на місці. Враховуючи термін давності, звісно, я зізнаюся в цьому. будь-якому разі ця брехня виявилася марною. Джулієта була кмітливою вже в ті літа. Вона знала і саме це підштовхнуло її до він затнувся. «Підштовхнула до чого?» – перепитала мер Джанс. «До душевного розладу?» «Ні», – доктор Нікол похитав головою. «Я на це хотів сказати. Саме це підштовхнуло її до втечі. Вона подала заявку на внесення змін до розподілу тіней. Захотіла перебратися вниз у машинний відділ, стати тінню в майстерні. Вона була на рік молодша, ніж потрібно для такого призначення, але я погодився. Поставив підпис на її заяві. Я думав, вона потрапить туди, розвіється і повернеться. Я був наївним. Я гадав, Свобода піде їй на користь. І відтоді ви її не бачили? Один раз бачив, буквально за кілька днів на матерному похороні. Вона сама піднялася сюди, відбула поховання, обійняла мене, а потім опустилася назад. Взагалі не відпочиваю, як я чув. Намагаюся стежити за тим, як просуваються її справи. У нижньому пологовому є мій колега, який деколи передає мені телефоном всякі такі новини. Усі мої думки лише про неї. Ніколас вмовк і коротко засміявся. Знаєте, коли вона була малою, я бачив у ній лише матір, але подорослішовши, вона стала більше схожою на мене. Чи відомо вам таке, що могло би завадити їй стати шерифом бункера, або виявити непридатність до такої посади? Ви ж знаєте вимоги до цієї посади і розумієте, чим вони пояснюються, чи не так? Я розумію. Нікол зглянув на Марнза, перевів погляд з мідного значка, що виднівся з-під розхристаного, незграбно зв'язаного халата, на руків'я пістолета при поясі. «Усім цим дрібним паровоохоронцям, розкиданим бункером, потрібен хтось з гори, щоб віддавати накази, так?» «Більш-менш правильно», – кивнула Джанс. «Чому вона?» – Марнз відкашлявся. «Одного разу вона допомогла нам із розслідуванням». Джус? вона тут, на горі?» «Ні, ми були внизу». Їй бракує освіти. Усім нам її бракує, – відповів Марнс. Це радше політична посада, громадська робота. Вона не погодиться. Чому? – спитала Джанс. Ніколс знизав плечима. Гадаю, ви побачите самі. Він підвівся. Я хотів би присвятити вам більше часу, але справді мушу йти. Він озирнувся на подвійні двері. Незабаром кликатимому родину. Я розумію. Джанс підвелась і потиснула йому руку. Дякую, що погодилися зустрітися з нами. Він знову коротко засміявся. А в мене хіба був вибір? Звісно. Що ж, дуже шкода, що я цього не знав. Ніколс усміхнувся, і Джанс зрозуміла, що він пожартував, бо принаймні силкувався. Коли вони попрощалися і попрямували коридором, щоб забрати свої речі і повернути халати, Мер подумала, що її далі більше інтригує цей вибір Марнза. Це було не в його стилі. Жінка з нижніх поверхів. Людина з минулим. Вона подумала, що, можливо, він мав інші причини. Заступник шерифа завобачливо притримував для неї двері. А мер Джан з тим часом міркувала, чи не пішла і вона з ним сюди з інших причин.